Basme în limba română Melcul și cireșul A fost odată ca niciodată, într-o grădină foarte frumoasă, un minunat cireș Cireșele arătau ca niște mici rubine și străluceau puternic de pe crengile cireșului În grădina aceasta trăia un mic melc fetiță O chema Shelly Shelly era un melc fericit Primăvara și vara se juca cu fluturii și privea păsările dar în timpul iernii reci, Shelley se ghemuia în cochilia ei caldă și dormea buștean. Când o astfel de iarnă s-a terminat, Shelley s-a trezit din lungul ei somn și a ieșit din cochilie. S-a uitat afară să se asigure că venise primăvara cu adevărat și spre încântarea ei așa era. A văzut toate florile care se întindeau fericite către soare. Privea albinuțele cum zburau, sărutând florile, iar fluturii dansau, întâmpinând primăvara în grădină Cum se plimba șelii prin grădină, admirând frumusețea, brusc i-a chiorăit stomacul oh, oh, oh, am mâncat atât de puțin pe timpul iernii, încât acum aș putea mânca orice mm, Dar ce găsesc eu în grădina asta mare? S-a uitat în prejur și ochii au căzut atunci pe cireșul cel mare oh! Cireșul! Ce bun! Am să mănânc toate cireșele dulci și zămoase de pe el Sper că sunt gustoase! Așa că Shelly s-a tărât la cireș și a început să urce Când a ajuns la rădăcinile răsucite, o broască țâșnii din spatele tufișurilor Era prietenul lui Shelly, domnul Wack Wack Bună Shelly! Unde te duci într-o dimineață atât de frumoasă? Oh, bună domnule Wack Wack! Mi-e foarte foame și vreau să mănânc cireșele care cresc în vârful pomului! Uac! Dar, draga mea, Shelley, cireșul ăsta nu are deloc cireșe, abia dacă are câteva frunze! Poate nu acum, dar când am să ajung eu în vârf, vor fi cireșe! Dacă ai avea picioare ca ale mele cu care să sară așa repede ca mine, n-ar trebui să te chinui atât! Am plecat să prind niște muște pentru mic dejunul meu! Uac! Vrei să vii cu mine? Adică, um, nu, mersi Sunt sigură că muștele vor fi un mic dejun delicios Ești sigură? Muștele sunt la fel de zemoase ca cireșele, știi? Poate chiar mai mult Da, da, sunt foarte sigură Nu vreau genul ăsta de... delicatese Păi, la revedere, domnule Wac Trebuie să plec Poftă la... mâncare Mâncare Apoi a plecat și a sărit după o muscă. Dar în înflăcărarea lui a sărit prea tare și prea sus și s-a izbit direct de un copac. Ah, ah, ah, ah, ce bine că nu sar! Am să mă târăsc în ritmul meu! S-a târât încet și a ajuns la marele trunchi al cireșului. Acolo și-a întâlnit un alt prieten, bondarul, Bondi. Bondi s-a apropiat buzind de îndată ce a văzut-o pe Shelly! tu ce faci? Ai venit să te bucuri de briză? Aha! Nu, Bondi! Am venit pentru că vreau să mănânc cireșele dulci Care cresc sus pe cireșul ăsta Cireșe? Dar ele cresc doar vara! Acum pe cireș sunt doar frunze? Da, văd frunzele, știu diferența între frunze și cireșe, merci. Dar sunt înceată și până ajung eu la cireșe, va fi deja vară. Serios? Atunci am să te ajut eu! Va fi timpul cireșelor Te urci pe spatele meu Și am să te duc eu repede prin aer a, a, Nu mulțumesc Aș fi prea amețită dacă mai duce tu Aș putea chiar să cad Nu ai putea să cazi deloc Ar fi un drum foarte sigur Dar foarte bine Dacă nu vrei, atunci mai bine nu La revedere! Sper să dai de cele mai zemoase cireșe și Bondi își luă zborul. După aceea, Shelly s-a întors și a început să urce încet și sigur. De-a lungul zilelor, Shelly obosea tare uneori. Dar ea se gândea la cireșele mari și roșii și începea să urce din nou. Când se întuneca, intra în cochilia ei și se odihnea bine. Iar a doua zi, începea să urce din nou. Ușor, ușor. Începea să se facă vară și micuța Shelly vedea că cireșul avea deja pe el flori În timp ce se uita, brusc a simțit o adiere puternică de vânt Era prietena ei, aripioare Oh, bună aripioare! Era cât pe ce să mă sufli de aici Bună, Shelly! Ai venit să vezi boboci de floare? Arată foarte frumos, nu? Nu la fel ca gustul pe care îl vor avea când se vor transforma în cireșele pe care mi le doresc atât de mult? Cireșe? De asta ai venit tu aici? Dar aici sunt doar popocii ăștia de floare Ai venit prea devreme Nu, aripioare! N-am venit prea devreme! Am venit exact la timp hmm, Dacă ai avea aripi la fel de mari și de frumoase ca ale mele Tu ai putea zbura ușor spre vârf uite te Nu-i așa că sunt frumoase? nu e așa că sunt atât de... Aaaa! La revedere! Ce bine că nu am de deloc! Shelley a continuat să meargă. Era o singură direcție în care putea să meargă. În sus, când a ajuns la ramuri, a văzut că cireșul era acum plin de flori albe minunate. Mirosul lor umplea aerul și grădina. Când s a oprit să miroasă florile, a auzit două păsărele ciripind bucuroase și vorbind una cu alta. Hei! aia nu e Shelley? Unde, unde? Oh, da, ia e. Cum a ajuns aici sus? Bună, Shelly! Tu ce faci aici, atât de sus, în copac? Nu e prea înalt pentru tine? Au, oh, bună! Da, n am mai fost niciodată atât de sus Am venit pentru că voiam să mănânc cireșele care cresc pe pomul ăsta Ai urcat tocmai până aici sus pentru cireșe? N-a fost dificil? Sigur că a fost! Urcușul a fost lung și mie mi era foarte foame dar de fiecare dată când mă gândeam la cireșe, urcam mai departe și a fost foarte distractiv pentru că am întâlnit mulți prieteni pe drum Ai făcut o treabă admirabilă, dar îmi pare rău pentru tine. În cireș sunt numai flori Nicio o grijă! Călătoria mea nu s-a terminat. Încă mai am puțin de urcat, doar încă puțin Pai, la revedere! Trebuie să-mi continui drumul. Păsările și-au luat rămas bun de la Shelly, în timp ce ea continua să urce pe ramuri. În curând a ajuns în vârful cireșului și era foarte obosită. Dar când s-a uitat în jur, era înconjurată de cele mai frumoase cireșe roșii pe care le-a văzut vreodată. Wow! Arată așa de zemoase! Ah, pe care dintre ele să o mănânc? Pe care? Ah, nu contează, am să le mănânc pe toate! Ah! Shelly a mâncat și a mâncat până când a fost atât de plină încât nu mai putea mânca S-a făcut la fel de rotundă ca o cireașă Uau, Sunt atât de plină! Oh, mă bucur că n-am renunțat Urcarea a fost lungă și grea, dar rezultatul este extrem de delicios Și într-adevăr, Shelly era fericită a lucrat din greu și a avut răbdare în urcarea și eforturile ei. Shelia a înțeles că, dacă vrei ceva cu adevărat, nu trebuie să renunți niciodată.